פרק ז. לאחר שהשמיע את כל דבריו אלה באוזני העם, נכנס אל כפר נחום. אותה עת היה עבדו של שר מאה אחד חולה ונוטה למות, ועבד היה יקר לו מאוד. כיוון ששמע על אודות ישוע, שלח אליו אנשים מזקני היהודים, וביקש ממנו לבוא להציל את עבדו. בבואם אל ישוע, הפצירו בו מאוד ואמרו, ראוי הוא שתעשה לו זאת, משום שהוא אוהב את עמנו, והוא בנה לנו את בית הכנסת. ישוע הלך איתם, אך כשהיה לו הרחק מן הבית, שלח אליו שר המאה את ידידיו לומר לו, אדוני, אל תטריח את עצמך, כי אינני ראוי שתבוא בצל קורתי. משום כך, אף לא חשבתי עצמי ראוי לבוא אליך, אבל אמור נא מילה, ונערי יתרפא. הרי גם אני איש כפוף למרות, וכפופים לי אנשי צבא, וכאשר אני אומר לזה, לך, הוא הולך, ולאחר, בוא, הוא בא, ולעבדי, עשה זאת, הוא עושה. כאשר שמע ישוע את הדברים האלה, להתפלא עליו. הוא פנה ואמר אל ההמון ההולך אחריו, אומר אני לכם, אפילו בישראל לא מצאתי אמונה כזאת. השלוחים שבו אל הבית ומצאו את העבד בריא. למחרת הלך אל עיר אשר שמה הענאים, ואיתו הלכו תלמידיו והמון רב. הוא התקרב אל שער העיר, והנה מוציאים מת אשר בן יחיד הוא לאמו וקהל רב מן העיר הולך עמה. כשראה אותה אדון, נחמרו רחמיו עליה, ואמר, אל תבכי. הוא ניגש, נגע במיטה, ונושאי המיטה נעמדו. אז אמר, בחור, הריני אומר לך, קום. המת ישב, והחל לדבר, וישוע נתן אותו לאמו. הכל נתמלאו יראה והיללו את אלוהים, ואומרם, נביא גדול קם בקרבנו, אלוהים פקד את עמו. הדבר הזה, על אודותיו, התפשט בכל יהודה ובכל האזור אשר מסביב. תלמידי יוחנן הודיעו לו את כל הדברים האלה. יוחנן קרא אליו שניים מתלמידיו, ושלח אותם אל האדון לשאול, האם אתה הוא הנועד לבוא, או נחכה לאחר? בבואם אליו אמרו האנשים, יוחנן המטביל שלח אותנו אליך לשאול, האם אתה הוא הנועד לבוא, או נחכה לאחר? באותה עת ריפא רבים ממחלות, מנגעים ומרוחות רעות, ולעיוורים רבים, העניק מאור עיניים. לכו, השיב להם, והגידו ליוחנן, את אשר הייתם ושמעתם. עברים רואים, פסחים מהלכים, מצורעים, מטוהרים, חרשים שומעים, מתים קמים, ועניים מתבשרים. ואשרי מי שלא אהיה לו, למכשול. לאחר שהלכו שליחי יוחנן, החל ישוע לדבר אל המון העם על הודות יוחנן. מה יצאתם למדבר לראות? קנה מתנועיה ברוח? ובכן, מה יצאתם לראות? איש לבוש בגדים מהודנים? הרי הלובשים בגדים מהודרים וחיים במותרות, בארמונות מלכים הם נמצאים. מה בכל זאת יצאתם לראות? נביא? כן, אומר אני לכם, אף יותר מנביא, זהו אשר כתוב עליו, הנני שולח מלאכי לפניך, ופינה דרכך לפניך. אומר אני לכם, אין איש בילודי אישה גדול מיוחנן, אך הקטון במלכות האלוהים גדול ממנו. כל העם אשר שמעו, וגם המוכסים הכירו בצדקת אלוהים ונטבלו בטבילת יוחנן. אולם הפרושים ובעלי התורה לא נטבלו אצלו, ובכך שמו לאל את תוכנית האלוהים למענם. אם כן, למי השווה את אנשי הדור הזה, ולמי הם דומים? דומים הם לילדים היושבים בחצר השוק וקוראים אל חבריהם בקול חיללנו לכם בחלילים, ולא רקדתם, כוננו לכם קינה, ולא בכיתם. כי בא יוחנן המטביל, לחם לא אכל, ויין לא שתה, ואתם אומרים, שת בו. בא בן האדם, והוא אוכל ושותה, ואתם אומרים, הנה איש זולל ושובע, ידיד המוכסים והחוטאים. אכן, צדקתה של החוכמה הוכחה בכל בניה. אחד הפרושים ביקש מישוע כי יסעד איתו. הוא נכנס לבית הפרוש והסב שם. והנה, אישה חוטאת מן העיר, שידע כי הוא מסב בבית הפרוש, הביאה פח שמן בושם. היא התקרבה מאחור ורכנה לרגליו. כשהיא בוכה, ובדמעותיה החלה להרטיב את רגליו. אחרי כן נגבה אותן בשערות ראשה, נשקה את רגליו ומשכה אותן בשמן בושם. הפרוש זמינו, כי ראותו את הנעשה, אמר בליבו, אילו היה זה נביא, היה יודע מי ומה טיבה של האישה הנוגעת בו, שהיא אישה חוטאת. פנה אליו ישוע ואמר, שמעון, יש לי דבר לומר לך. דבר רבי, אמר שמעון, לנושה מסוים היו שני בעלי חוב. האחד היה חייב לו 500 דינרים, והשני 50 דינרים. כיוון שלא השיגה ידם לשלם, ויתר לשניהם. ועכשיו, אמור נא, מי משניהם יאהב אותו יותר? לפי דעתי, השיב שמעון, זה שאנושה ויתר לו יותר. יפה פסקת, אמר יהושע, ובפנותו אל האישה, אמר אל שמעון, אתה רואה את האישה הזאת? אני נכנסתי לביתך, ומים בשביל הרגלי לא נתת. אחי, בדמעותיה הרטיבה את רגלי, ובשערותיה נגבה אותן. אתה, נשיקה לא נתת לי. אחי, מאז שנכנסתי לא חדלה לנשק את רגלי. בשמן את ראשי לא משכת. אחי, בשמן בושם משכה את רגלי. על כן, אומר אני לך, נסלחו לה חטאיה הרבים, כי רבה, אהבתה. אבל מי שנסלח לא מעט, אוהב מעט. ואליה אמר, נסלחו לך, חטאייך. המסודים עמו החלו לומר בלבם, מי הוא זה שגם סולח חטאים? הוסיף ואמר אל האישה, אמונתך הושיע אותך, לכי לשלום.